Hori da, e, iparaldeko atletikeko peinak, antolotu dute otokar bat eta Bilbora joiteko, behaz, ba, nik estak isu esen zomagirem, nik uste handanat bagira, joiteko Bilbora pai. Talde historikoa da, eta, bon, e, Marseillan kontra da, eta Marseilla iparaldeko zate ere zerbait da. Talde bizikea handia da, eta kristuan nospekoa behaz, bon, e, eskaldunen kontra irustia Marseilla, e, endezatxe horik bizikea ondia da, behaz... Hortan gira riskat uh, deliberatu eta berotu uh, eta partidorat ikosteko. Eta bon, gero atletikeko susten beti berotzen dira. Eko pak badielaik, bada tradizio ikaragarri bat atletiken, behar ba, endonostia maino gehio uh, kopen uh, eta jokatzeko. Ba, eta Europako txapelketetan eta bon, eta erregeko pare. Eta txinez, bada giro berezi bat uh, partidoritan, samamesan. Pronostiko bat galdegin handizu, ere? Uh, B-bat atletik